او کاغ کول شي چې ل کله جاقوم ته خبره وکړه چې خلکو م او دی ورته و چې دا پهې کروو ستاو ک ناستې دا زما لونه دي دی سره دا ساته سا خلکو د دا جوړو کړي دي چې دا خپله خپل لونه یاد نو د باهغې سوال را ته که نه غو په نه دي چې زه کارو په صحیح درې قشي چې نک شي او دا سکنه چې اس کېږي چا او تن دوه نه نو دا روته څنګه دا زمالونه دی دا رسول لونه دی ا خو زیاد نه زیاد دواوی دا خپل لونه یادوله دایوته دا قوم دا قوم لونه یادوله پیغمبر خدا قوم پلاری ک اوبل زوته ویلو کنه چې من ازواجکم استعذ دار زنانہ استعذ دا واده شو زنانہ چې دا تاسو بری کی دا قرته یادوم دا زمالونه دی یاد نور قوم زنانہ جو کې رشته او کې خدا ناروام کوي گوره هغه محرب بایبل چوتوی دورات وغیره اغا چی ننو گورن جڑا بدرش چی گوره لوت علیه کار نسبت کردی دا سی ما آز اللہ دا سی قام دیکن دا یهود نسوارا دی ظالمان نو چی اغا تی نسبت کرد وارگ دا سی بل قوالو نشتا و دا غلیر ظلم زیاده کلی نو چی کل اغا تا بیانو کنو قام نمان لخ او جگل بیا د عذاب واخره هغه دا په تفصيله واقع ورستل انشاء الله و ان جنہ ہو موږ دل نه جات و اهله اردا اهل بس یو قران ای ونه اگر خپل خزه پکوم را نه خپل په بش کې دو کی ولي دغه عقیده خراب و الا مر ادو مگر خزه دو كانت من الغابرين واقد فاتك جنكن بعذاب کې كانت من الغابرين اګه پات کې جون کو کېوا اګه سره پاتې شوا وله چا قیده د هغه په شان و مرسته او عمل د هغه په شان عمل د بدکاره نه خو په خلاف د خپل خاون کې اوس ګوره دازه کې په فسيرين او قول ذکر کړی عثماني رحم الله ذکر کړي په هغه چې دا بعضو ویلې چې څنګه په نړینو کې بدکاري وا نو شانت بزنانو زنانه او کې عبادت کاری او مساحقت ورتوي زغ نانه یبل سره عبادت کوي نو د مارز په زنانه او کې مور ګټي او نو یې کې ومو خو یو خبره تو مونږ عصمت الانبیا سوسو زای وایو وایو بیک اخیر ویریم دي چې دې بڑے خیال ساتو یوخد <تصف> قرآن نمونته نمالومی په صحیح روايات کې نه دراغلي دخول علما نموندنه دی وريديلي چکنہ دیگران نانہ تا کار کلو نسنگیو من او دبازو خبر دبازو دلیل نه کار کړي بلدا چمصر یو روایت شته ته ابن عباس رضی اللہ عنہ رضی القوم هغه بدیش مارلی وی هغه نقصاناتو جدي کی کم کم کم کارونو نو چې پګه ذکر کړي ګلبن نور پس وی نو چوس تزيد علیها هذه الامه مصاحقه نصاح نساح. النصا دا امت بلاغه نه یو سیوا دي داغه بدای چې پدې کومه ساحقت راځي زاري باره کې نو وي اگر بدا, بدا امت سیوا کې ندی کې بهې کو پاره کوم کې ندی ثابت او قدم ويو جزار اومنله نو په نور خلکو کې بنور زنانو کې بواب دا کا درود در سلام پڑھ برکه دانو ولي زګت دا پیغام مرزنانو سره خیانت نه او که چېرې هغه لایک او وداکار پاره کراتلی نبی بعدا کو خدا رو ګرزه ده نه یا والله رب العزت هغه د دې نه ساتلو خودي دا تعلیم دی چې بدکاری نه دا نور نقصانې لګځي چې داغه عقیده خرابه ده پیغمبر فرمال ګرته ان کی پاکی ده کی دا یو نمونشره نو ځکه نو شوې نه ښا چې ګنیاګي مزاحاقت ته نه بلکه اره عقیدہ خلاف ساترے واجب القول نا غور ده نور قوم, قوم سره ده کافر او بدکار قوم سره وګوره قران دې مشرک او دیناکر یو ذکر دی دا ولي او بل سره کړي دې په وګورکوم یو ځای مشرکان او کافر آو دیناکر سزا سو نو قران ذکر کوي وان ترنا اول اول او منگا فد ایمان باران کانو پی او اول فاندور اگورا کئی فکانه واقع المجرمین سرنگشو انجام د مجرمانو جرم دی تاویخا دالوی جرم دی نن د خلق د پاراغی مشغل کر دیدلی چه بدکاری که تنه نو سره ناری نو سره نبی الاسلام ویلو ملعون دی اغصب چه ساروی تیارات لکلد یا زنان نو ته به زیارات لوکلو ملعون دي او ملعون دي هغه سړی چې لاس سره نکاوو یې بلاس نقصان کړی سزا داس سړی ده کې اختلاف نوې چې قران کې خدازه کوي چې په دې ځمکه ووتات شو د باندې نه پکانی دل نو سزا دارا چې سوګدا کار کینو کواده شویو کو نا واده شویو هغه سزا دارا جام دی چې بغټ یو ولې هم کې سو کوئی دبر نه راخلاص کې او ګټ اور بسره وله کمر پر وګرځاوي یاره دم چټ نه را وګرځاوي دیسه زار انا به له سنام ویړو چتاسو کې چادات کسانو مونتل دټان نو دروازه ملکه فتل الفا فایله والمفعوله بین دول قتل کې اغا لو بکر دلان هو کې چې چته زده کار کړو صحابه کینول چې ما شورا وکي و کی بیا سوډا کار نک ده او به اړه ده ندې کې روانه واستري نو اختلاف او چا ویل چې نه زنا سزا ده کوه د نو رجم کنه وادینو سل دوری وال او به هر د سزا نه ندې خلاف سزا ولا شته بیا مختلف اقوال وبدیک لري را کوه پس نشو تل مطلب دا چې جدا یا انکار جرم او اپا دی باندی یا قوم تبا شوي حلاک شویده نزیر اپار اپا دی امت کی ام او فا آزوهم آئی خمخ کیویلو جو زر و زور صوی تعلق سره ختم کی خیر علی سلام قاقوق دا و سر اپریده بل پنزم و اقیاز کرکی اگا هم دری مدعوی سر مطالق او د مدعوی سر ام خواد اتبا دا مانزل و الامدینا خواهم شعیبا حلیقل یا محمدی انتا یا دینا شعی kale ashabul aekatwili jidale galo kale madhe anta nuya dwala yodi avyada che juda judar no dwaru te le galo alaya qaume veve eka ma zaman ibadatu kedalla malakum min ilahin ghayru jidastad faris ila bagair denna qad jaatkum bayyanatun min rabbikum نداه ی دې زکه چې هغه ته خطيب ول انبييا و در پصاح اثر بيان کړی يا بې ني نه مراد داغه ذات ته چې زه پیغمبر مادم آزاد بې ني نه قاول كيله پس <تصفح> پورا کوي پیماني ولي ميزان او وزنونه ولا تبخص الناس اشياءهم اما كما خلق الله زمانا داغي د دا خرص و داغستل ولا تفسدو في الارض افساد مکه بزمکه کی بعد اصلاحها پس د اصلاح د دېنا معاملې ډېرې اهمې دي مفسرین زګر کوي چې معاملات په دین کې ډېرې اهمیت لري زموږ د ننن زمانه خلک خدای غافل لري کڅو کې ارن رسول نه داوي سګونه ثبت کار نه دي که مې یو کل کې آتے یو ګګډوني یو کا تل کې نقصان وکړو اړو دا د نو وی په دې باندې یو کوم هلاک شې ور دي ته غو شوکې یو کوم په تباشو هلاک شې ور دي نو دې معاملو اهمیت لري زده او دین کيو کتابونو کې نه ورې ډېر د تجارت ځانلو اصول لري د دکاندارې ځانلو اصول لري د ریډارې خو اصول لري چې څو ځار ځان شو ردیبوې دمو سره زول پاتې شو نو ګرانه خرسي اچه ګرانه شو نو بیا دانه وې ته دمو سره زول پاتې شو چې ردانې ورکی او دو نمبر څه زراول اصل باندې خرصوابوچت قیمت باندې ادا غشن په تول کې کمی زیاتې په غډون کوا پپایو کې په غبین کې په وړو کې نند خلکو غټه دیتا پاتش ابه مصالو کې په يو څه په بل سگه بډي اوسړي ځانګر کوي بډي په وفا قومه هلاك شي وي القران کې مستقل واقع ده استاده بار بارې کې تعلیم دي ثاني جو بس ته بيغه مهاجر سگه امو زوده څه و داس نه د معاملو ملو خیالتاتي ماملي به صحیح کي ښا زعلكم خيرلكم دا غرض تاسو د پاره لين كونتم مؤمنين كه تاسو مؤمنان مؤمن سردا خی چې دې صحیح مامله وچلي ا کومه زيادتي نكې د مفسر ذکر کي خو دا غرض د مسلمان شان نه دي ولا تقعدو همکې نه تاسو به کولې صراتن فارلارکه تو يدون چې اره تاسو خلق وتصدون ابندوي الله لارد الله من امن بهغه او څو چې مان روړي تغونه غیواجه ع تاسو اغی لکو الی غ ین ک تاسو بر خلل خو تووا چ مئ کرو یاد کوئ د ک تم قلیلا کله چې تاسو لگو فقط سر کوم نزیات ایکلای لگ رډیرک اوعادی در مال دولت د سره مال دولت را نام در کو پو به سر ک ش ک داسې مکوکن 1 ظرو اوګورئ ک ف عاطب مقصیدین سرenge شو انجام د فساد کوون وَاِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ اَجْرِيَ وَدَلَسْتَ سُونَ اَامَنُوا جِيما نَرَوْل بِلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ فَأَغَمَ صَلَا جزلې ګلشیم باغې باندې اَپاغه اصولو جزلې ګلشیم چې معاملې صحیح کولي وطائفۃ اللام یؤمنو او بل جغڑے جکلتا سو دڑنے شوے کانہ بیا ہو خبر دے تو جوړی کہ زیادہ جہاد صبر کرے انتظار کرے اس بو فیصلہ راضی اللہ قال الملا الذين من قومه هو معتبروا ا خلق جو دقوم دنا دنا خرجن نکہ یا شعیب خام خامون بو بازو تعالی را شعیب السلام والذین آمنوا معك من قریتنا ا خلق شیمان راولے تا سر نمود کلین اوپر باسو او دا زمون کلی له زمو پیدا ولا نو تبه به کې بیا دا خبر نه کی استعمال کې یوزا بیا للا وطن باکو اولات الودن فی ملتنا تردی چتا سورہ داخل شه زمون پ دین کې دعوت خو خپل معنا واپس دی یوزا چې اوسز مخ کې اوسلې بیوکار کی واپس شوی دی بیا وتراش دندن څه مطلب شي ځکه مرګ لري او یو خوږی مخ کې په کوبر کې ایمان رول نو قوم وځي واپس براج نه صلی الله علیه و صلی الله نو خو دو تقریبا د وجهنه تقریبا نازک خطاب شولې اايه د جدا قام پر زغم کې چې دغې د خیالو شر د مخ کې دا خبره نه کولې زمون کو شانو او ځې شوروک لږ موږ نه وړې بیا بدې راړو ايا په مطلق سیرورت رورت معنا اولته عودن تر دې چې تاسو راوګرځه او اختیار کې زمون دا دین دې تر وګرځه دا څه په ملد نه زمون بدین کې قال اولو كنا اوی شعب علیہ السلام اگر چیو مونگا بدگن انکی زمون خدا سکو خانده آتا دا اتاسو بمونگ تر زہر داتی علی پزور را راوے زمونگ دا چیتا کو خانده دا پسنگو انشی قدیف تارین علی اللہ کا دیبا یقینا جوڑ بکمونگا با, با اللہ باند دروغ انعودنا فی ملتکم کمونگا را داخل جو ستا سب دینکی چیتا سوات دینو آئے که نا اتاسو دروغ جوڑ کو. چ الى. باطل دین ته حقونه د افترا ده یا اجقبل حق دین د پرې خو د باطل ته ور دین دا, دا مو افترا ده زه که وایم کوم په افتراو اذن اجانا الله منها پس د دې چې بس ساتریو الله مونږ د دین سداچو چې غریته وس اخلاص له حسیت مونږ بس ساتل یو لګا شوي په سلام نبیابا مو څنګه ترولو و ما لنا انذ لا يقم فيها چمنګ راشو داخل شب دي دین کې خپل اختیار موږ ناراضو په زور ام تاسو نشه راوسته نه پاتې او بل خبره الا ان یشا الله ربنا مگر کو قال الله رب زمنګ ناخذ هغه صلا ده هغه درس نه کوي چې بظوراسو بي دي نه تبوز اكو چې اوس لري بي دي لار اختیار کې نه وړي نه وړي الله خود دا څنګه نه دي چې بس کلا کې او دړي دی واسی امر ابونه کل شئی علم را سیدی در اب زم ما ار یو شتا با علم کی عل الله توکلنا خاص فالما اعتماد او باور وکړي نفس تاسو ته تکلیف نه یریګو نفس تاسو زمو په الله باندې توکل چې دا کوم خلق او توکل کوم زوري نو پریشان او سوچونا پی کرونا او کل د پیریان و خبری او کل نوری کمزوری عقیده و خبری ایو خوامندا بل خوامندا ولی توا کل کمزوری چه مضبوط شی بس بیار انسان ما نیس شی اثر نکه بیاری مضبوطی او توا کل کمزوری دانن چه سمسلی جولی که چه توا تاو گورنو خپی تبی کنگلی لاس تبی تور تاری او مره تبی تاویزی مره تبی تاویزی مر تبی تو روز آنے ہوتا ٹاڑ لے رے چتا ہوتا بخپرا جانے تڑنا کور بجے خود رازی گورا تو زنم ہوتا بخپلے ہوتاڑی داوی منگے جی تبا ٹاڑ لے دا ہاں دا تا مخ کے نش بنا کولج رات لے تا داڑونا تار اگلی بیا سنگر چتے ٹاڑ لے سی پیریاں تے گوزہ کے بندے تبا تو پتار ٹاڑے ال گاجی باسن کارون دا اللہ دی او اختیار پہ سٹا چلی تبه الله را وسترا بیماری الله را وسترا عطا بتار باندې وتاړل نا خو په ډاکټرانو غریبانانو ویل وی ډراپونه سرنجونه د شوګی لپاره نور دي عطا تا په تا وتاړل کنه غټي ولې ورته ساحر بچیا دا خو ته سحر کې ادا کوته په درخوا په دمنو باندې تبه سوټړلی شي دا تا خپل زی او خپل اولاد دمري نه وتاړل ته تبه نه وتاړل ته دې دایلر کا آزاد پریزا پدریابونو کې لویل لوي مايان دي په ځنګلونو کې لویل ویاتي دي اغه ته چاته وتا راځول اغه ته چا کېنګله تا ويځه چولې اخصن درګرزه منډه وای آتا چنچنې پرشان بچي دي نه وروزي پال دغه غریب نه نه ولې راټللې تاو کول له کمزورې اصلي خبره ده الله دې زمو توکل مضبوط کړي بیا هیڅ نشته افتح بيننا اے رب زمونږه او په مینز دا کوم زمون کې په حق سره پته سری یعنی حق لن الله تقبل فیصلہ او کی, بیتاری بیتاری کی. و ان تخير الفاتحين اتبهتره بهتري دا فیصلہ کوم کو الله فیصلہ او کی خبره خصوصا لشهوې دا کو بیام وایي چې خلکو د سنتو سوچ کې ځان ته بچي چدا ده دا دال فاس رنده غره سويو علي سلام یو قسم بد دعوي دا اسوالې کړل چې الله زمون په فیصلہ او کی دې په فیصلہ شي خو عذاب نګورا خوونه پویو کنه چې اګه مداوام په التزام سره وکړه کې دیولوا اوسم باز کوي سنتو په سي سره د تکلپاتو داګه دا دعا و چې مان دوی الله زماره دې کوم ناس کې پیسې لاو کنه افتا پیسې له بهتر دي ګورو دور نه پویو ای ګو دا مطلب چې الله دې زمما پیسې لاو کې چې دي غرق شي زباط نه كذلك يغبل زينو دانس ويل ندي بكارا وقال الملأ الذين كفروا من قومه اوه ما تبروا قال كوج كافروا دو قام دنا داينه تبعدم شويبن كوجر تاسو تابي جاريو قدشويب عليه السلام انكم اذا اللاغاسرون لكنن تاسو خما ختانيان بشيء غور يوم التوي خداوازكو شيخنكو هو مني غور توشتاوان دي سڠ د دنیا تاوان خدای دی چګوره یو بدن د خپل هر نک دین شي او بالا تجارت کې بیا سکول نه شي کميزه عتي بیا نهي ده دا نورو بیا به څنګه ګټه کوي خلکونه خو هغه د ځقوم دی لکه دی واخه چې کتو ته طلعه اوخرج نه بصل په پنجره پیراول نه نوم دا کوي سالور والا <تصفح> دی دنیا کې کا <تصفح> نو یې ګوره بیا تاوان کدا نقصان نکوي نو غټه خو بیا ګرانه ده نوې تاوان کې براشه غوړې دغه براو نه معنی فاخذت همر رجفتو فصوني ول دي لرزل زلي في دارهم جاسمين پري ودل بقل کورونو کې پلمخه پراتو جاسمين پلمخه پراتو الاوې شوخه داولې پچوندان باندې یې ولټه کار کو یخلق چې الله د تمازوم پیغمبر رولېږي استادو زه خیر خبره کوي نو لو سوچ خوکه اولی مقابله کوي فاخذتهم الرجبه زلزلیونه ول د دې بارکه دری قسمه عذاب دی یو ځای کې راځي چې حل په راغنا سوری دیم ځای راځي صحیحه په راغلا ادریندا ځای وی راځي راغلا نور برس ذکر کوي نو وای چې درې واړه عذابونه او په شکل پیدا ډیر تندا شوکلا تکلیف جوړ شو نو وریه راغلا نو دی وی راځي زاره لوزو. اجل راه د اوري په لاند شو کنه نو هغه که ته شغلی اور شغلې بسريو اور ده نو چې هغه شوه وای له نو له نو اچو نو زال <مترجمال> زاله <مترجمال> پر نو د ريقه سما عذاب پري بند راغله ديخه ولي د دي جرمونو څخه مخ نه نو توحيد نه مننه معاملې د پیغمبر رسالت عمل کرتے نه کولا اه دشمني او یو جرم ده نونو الذين كذبوا شعيبا اخلقت ذكريب کل د شعيب عليه السلام کالم یغنوا فیها گویا کنو اباد او پجا زکی دی ګور شعيب علیہ السلام تا ملګر ته وی چلا نخرج جننکا تابو باسو اتبوای بس دا د دې داوی ټیکه داری کړی دا ادا د دې ملک دی تر جستو جو کدل ک المیغنوا بها دې داسو چې دا د دې ملک لکه نو اباد پاره الذین كذبوا شعيبا او خلقو چې تغزيبه او غل شعيب عليه السلام کارهم الخاسرین دیو پخپل تاوانيان بل دی خلقو دبيبر شعيب عليه السلام ملګرته مکه و تاوانيان بشه والله پخپل تاوانيان شو د دین له تاوان بلکی دنیا هم تباہ اخرته هم تباہ مامله اون پاته خلقو بیا <متلاح> نما مال دولت پکار رہے او نیر اخقل ملت پکار رہے دار تباہ برباد شو پتہ والیان قوم قصوا الیداد دین وقال یا قوم اويوي اقام زمان لقد ابلغتكم يقين ما ارسلت اهو استا رسالۃ ربی پیغام درب زمان ونصحت لكم اما خير خوایو کل استا فكيف اتى على قوم الكافرين سرنجز غم غنجم فقوم كافر ان نبی صلی الله علیه و سلم د صحابانو ته پوس کړو چې تاسو نه په دې اړه کې تاسو کېږي نو سبب آئے قد بلغتا و ادایتا و نصحتہ تا بالکل پیغام رسو خیر خواریدو کلا حق دې ادا نبی صلی الله علیه و سلم اللهم اشهد الله ته گواشه جما خپل غار خلاصه دا هر پیغمبر خپل غار خلاصه کړی دی ازمه پور کړی دی نو دا قومو نذكر شو نمشترا کدو طولو آقیاتو صلابا آیاتو نذكر کوي نو زیادتی ثبت نا اوه اوه اوه اوه اپا و النقم وما ارسلنا انا دلیگلی مونگا في قرية بیوکلی کی من نبی وین پیغمبر او چکلی خلاف کردی الا اخذنا اهلها مگر نولیدی مونگا اهل داگی بالبعثاء والدراء پسختو اپا ذرن لَعَلَّهُمْ يَتْضَرَّعُونَ دیده پارا چه فريادو کی چه دیو عجزیو کی فريادو کی دا نقم پر اغلیو عذابونا سخته پر اغلیو جو چه فاغی ہونا بل شکل راوز ثم بدلنا بیا بدل کور کمونگا بدل کمونگا مکانا سیادی پزید تکلیف و مصیبت الحسنتا خوشالی و راحتو مال را بر برسی شو حتی عفو تردی پوری چه زیاد شو وقالوا او وی وی قدمت سابا ان الضراء والسراء يقينا رسلهم شالون زموتا زرروا ناس خوشالاي دا خويده جون صلاته لیسه او کنه مونګه ساردو کولا زا تقلیفو لا رانا دا بيديني نو چګني مونګي بيديني نو دي وځي عذاب او تکلیفنا نا, نا کنيوله بدا خوشال لاتلا مال دولت دردي دی مسلون دردي دی هر شي بسيار نویدا زرارونا خوش آلی دادم پا مشارع نمرا کبیو دارازی دامون بیدی نیو ربیدی نیو جانده دار دار خبری و کلا اوی کوای مزی لار تکلیفون لار اگر وزی کلا فاخدنا هم بقتتا فس اونی والموندینا ساپا ارسو تسامن شنو و لا شعورون ادین پویدل ولو ان اهل القرآن آمنو کچرده کلوالا ایمان ایمان راولوی بچ بي خفر و اتقوا اذان بچکړې وی دا کو پر او شیرکنا ا سې ایمان راولې عجزې کړي وی ا يذر او ني چوي لا فتحنا عليهم نوم پرانسته په دیواننده برکاتم مین سما او برکتون د اسمانه ول ارض د زمکنه دروازه به پرانسته را پرانسته با مون دی بان دی بان دی و مونږ دی باندې برکتون د برې وخکته فسلو نسوي باران نسوي رحمتو نسوي برکات څه دی وي خیرته هميشه خیرته دا صرف وختي تور دا د الله د عذاب او د استدراج په شکل مال دولت اومځي نه وي بلکې دائمی خیر باواله ور کړ او کدي کې زیوي چې مانې راولوي تقوا وی پکې او د اسمانه زمکه نه بوله برکتونه ور کړ برکتو ولکن کذبو لیکن هغه تګذیبو کو اخذناهم بما كانوا يكسبون نمون قلنا ولغيف صرف دار کسب چکو کم ګناه نه چکول وي شو تاسو سن خیال دی تاسو خمدی خفل پیغم با سردغ سلوک کوئی که آیا پا امن بشی دا کلوال خلقو حن یا دیا هم بأسونا بیاتا شراش دی دا عذاب زمونگا دشپی وهم نائمون او دیوی او دو دی خوب کی پی عذاب پیرش اصنگ دی با بیا بچی دا عذابنا یرور کی مکیوالولا او امن اهل القرآن آیا پا امن بشی دا کلواله خلقو ایا اته همدا اسنه اضحن چرا جديد عذاب زمونګ دروځه رانا ساخ کي بهم او دي لوبقي د دنیا کې دا نور نه کینو دام لبي او ګور هغه عربيه وبين خيا فهمتا کولی دور دا څنګه چل ما لي ارنا سينامونا ولا اراك تنام ابلار زوخه خلقو د ګورم نټول خو بو نه کي ودي دي خوب نه کې ود کېږي نه نا. ناغوته یابن تا ان ابا کې يخافل الب... بیا ته ستا فلا لريږي د بیاتنه چې قران ویلی کنا چې د شپې ور باندې عذاب راشي د دغه کوم وړې ما نه چې ته خو براسي اڤ امنو مکر الله اي ايا بي يرشو خيومان اڤ امنو مکر الله خلق ايا بي عذاب د الله نه فلا يامنوا مکر الله نبي يركي جه عذاب دالانا الا القوم الخاسرون ما غير القوم خاسرون قوم طوانيان دالاد عذاب و مكر و توي وليه جل لا يقوم لغلغرا نيجا ضرر اب استدراج سا زيد مكروي چي هو نبوي اي هو يگنه داز منصوب کمال دي اخوش قسمتي اوي نس نو مطلب داشو چدي بييري شو بے پروا شو ورا مؤمن چليكنا المؤمنو یعملو بالطاعات و هو خائف و جل مومن باپا طاعاتو بانده عمل کئی ادی بسئی یری دونکی الله لانا خائف بای او بلخوا کافر دنو گناہو نبا کئی او و هو آمنون اگر بخزان پا آمن بانده گن چوزا بیغم ایما دو دی وجی دیتا کامیابی نی شوی لیخا زفر کو آدمی نجانیے دا بهول سولې کړه میا به نه غنی ا گو هو کسان هي صاحب فهم و زکا کډیر خو یار وبهم ولا سړي نو دا بهه ک میا به نه غنی څو یاد خدا نه رہی جسه تيش خوف خدا نه راها کل په خوشحالي او مزاي ضد الله یاد وته پات نه شي ا چ په غصاو ته هغه کرشي نبي عبدالله یاره پکې نه دا ګوره سو کامیابی نه کړې څه واه او ذو مللهم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دي سورة العراف كي دلائل نقل يذكر كدل دا انبیاءونا پا مسئله رو توحید بانده یاو طرف تغیی که دلیل نقلیو دا انبیاءونا بل طرف تغیی که تخویف اخر دنیاویو چیو قام دخبلی گمراهی دا وجه نه او د انبیاءو دا مخالفت کولو دا وجه نا حلاک شوی او تبا شوی زکر هر پیغمبر چو قرآن و مجید یا ذکر کئی نقام دا اغا مخالفت کرده ده دشمنی و سرکده او دا اغیل وجنه حلاق شوه ده نروست و, و تا اروست و خلقو تا دا او سبقی تتاس ام که مخالفت کرده نو انجام با هم دا بشانی مینست که قرآن و مجید ذکر کول دا واقعيات تام بیاو سره متعلق او باوریکې دا الله قانون ذکر کړو سنت الله چورته دي الله قانون چې څنګه هر وخت کې بنديانو سره د خپل طرف نه معاملې کړی دا چې څنګه جريمنو نهغه مناسبه ولا سزا ورکړه دا, دا یا ته ذکر کوي خپل قانون بیانې بیا تفصیلی دلیل نقلی مصالح اسلام نو ذکر کی په با مختلف بابونو هیڅو کې اول ام یهد للذین ایاخ کارن کلا اې گسانوتا اول ام یهد ایاخ کارن کلا یاخ کارن سوا واضح نسوا للذین اوی خلقتا يرثون الارض چپا دګی ورتا داسمکه ممبا د اهله ها پس د هلاکت او د خلقو ز دینه یو قوم هلاکش وروست نو راغلو از ازمکه واغاسته او دا غینو رو په ځای قائم شو څنګه ری جون تیر اوس پکې دی جون تیری داسمکه اگر میراث ده چې دی واغاسته نزی رستانو تا دا خبر واضح نشوا دا مخکنو خلقو دا حلاکتو دا تباین اللہ نشاء کچری منگو وارو حصبناهم بذنوبهم حلاک با کدی لرا پا گناهنو دا دی حصبناهم اوپنی سو دی اوپر سو دیتا ینی پا حضات سرا دی اصابنا هم بزنو بهم او بل اسمون دی پا او برسو دی دا پا عذاب سرا توجد گناهنو دی دی دا سنگا همچا غا مخکنیونی ولکن دا موجودا نشنی ولی وانا تباغو علا قلوبهم محر و منگا پا زنو دی باندی لا يسمعون پس دی نوری نصیحة و بیان یو خدا غی ذکر اوکو چې غنی ول سندې پرځړ بوله لگو لګاو تا پکې هغه خامه درجه ده اخرې درجه خواږه چې آزاد پراشیا د بړې نو یا غنی ول داسي یادې نیول نه رسټو بداسي وکړو چې پرځړ بوله مہر لګاو نبی اخو تاسو مر بیان کیږي نصيحت کیږي رسار سربې نه کی په هم لا یا اسمعون ده انسان ده بدبخته لوی علامه د دیزه نه شروع کی گی چده غفلت راشی آرزم را بیان چده تکی گی نو بده بانده اثر نکی نو آخیر چه وقت تیری گی نو زلو بانده محر رو لگی سنگ جه حجیز پاک گناو کی نو باندې بانده داغ رو لگی نو کده توبو بس و بس ماب شو پاک شو دې ورځې ته توبه دی 얼وی مقام دی چې توبه یې انسان واسي هغه قران مجید ویلي چې راغه ګنام پنيکه بدل شي اجه توبه نو واسي نبی اوا سره بل ګناشي بل شي داغ نه دا ګنل کې نه اخردا ټولو بل نشه مبیا پاره اثر نکي د نه کېد بار پکې سې راځنه جوړي تلکل قران دغا کلی نقص علیک من انبائها للمو تابند ده ده حالات مخیج داغی ذکرو شکا نا کم قومنا چا قرآن مجید داغی ده حلاکت ذکرو که ناغی تا اشاره ده جمع ده قریتون قرآن دغا کلی من بیانو تابند حالات دا داغی دا من انبائها تاګه دا خواله نو ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او یقینا راغلودیتا پیغمبران دی بواځه حد لایلو نو نوح عليه السلام او هود عليه السلام او صالح عليه السلام او لوط عليه السلام او عليه السلام ټول چې ما جئتنا أيهود عليه السلام تموتا ببعينة سرخو نيراغل نوفر سرين ذكر كي جدا قول داغي بالكل دعينات و تعنط دوجنا فرناقه خو ببعينة راولوا واضح و جلل باند راغلوا خودي بزدو فعينات کی و حسد کی و مقابلت کی و دشمنت کی نوفر كهدا سوئيخا فما كانوا ليؤمنوا فسنو دي جيمان راولوا بما كذبوا من قبلوا باغما سلاماندی چ تغزی پکلو پخوا کذب تغزی پکلو انور خلق من قبل پخوا ندین ایمان نرو ایمان نرو لو بما قبل فاغما سلاماندی چ اولی باغی باندې تغزی بوکو نو کلی چتابی بنیاده تغزی بوکو پیا ما ایمان نرو لگرانی بله یوه انسان خپل به زړه بد ګراش چیر اول می ته انکار کړل نو سبا څنګه ومانه ادم شرب دا شیطان لګی دی باندې تا وڅوسې چې خبر ودا هیڅ تکي نذار مخ كن خلقو مكذبین و قدم باندې دی روانتنو ایمان نرو كذلك اتبا الله علی قلوب الکافرین دارنګي مه ورو يلا پسولون کفيران نو نو حق نه قبلين بينوي ني هاي برت نه اخلي ايمان نرو دي و ما وجدنا لي اكبرهم من عهد نو مون دي مونگا دا اکثرو جاغي د پاره هي سواده يني پابند دي دا وادي كه اخبلوك بيوبل سرا سواده اوخلا الله تعالی سلام عليكو يا غاولنه وعدا الافتو چیز دوال انسانا او اللہ وعده غست و جدست و رب نیم نو اگیویلو چیز اللہ اثر زمان رب یه نو پا اغا وعده سا بھراوالی نکو یاد احد نمر اغا وعده دا چکلو پی مصیبت <تصفيق> و تکلیف <تصفيق> راگی نو پیغمبر سر بی وعده اکڑا چکا دا تکلیف زمان نلر شو نمان ایمان رولو مانتا سرمالگری کی گو چی رست بشت و بیابی گراغ وعده ما تکڑا و ایمو و جدنا او یا کینن من دې مونږه از فرد فرمان لفاظکه وتن کې د الله د اطاعت نه دې دا او قران او مجید چې کوم زینو کې ذکر کړي د لفظ ناکثر وسره د وعده خبره کړي ده شفاسق څوک دي چې دوی واده ماتي اپا باندې دي زه پرداه یاتو نو نن ورو څو اقیا تفصیلن ذکر کی دو موسیٰ علیہ السلام ثوما بعثنا من بعدهم موسیٰ بیعولے گا منگا پاس دا دا دی پیغمبر موسیٰ السلام من بعدهم اشارہ مختی امبیاء و ترہی چیزی کروشو نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور لود علیہ السلام شعیب علیہ السلام نورستوزی تولونا موسیٰ علیہ السلام راگلے بآياتنا باخلو دلائل او معجزات الی فرعون و ملائه فرعون تا او دلیدا غتا سردارانو دا غتا یوه فرعون او بل سرکم سرداران مشران لیڈرانو نغیته لیګلو فవలمو بها نغی ظلم کو کوفر کو پدم او جزاتو پسری نو کوفر او معجزاتو ظلم عزل کدا سے انکار توئی چغد دشمنے دے عنااد دوجی خوب وی گدا خبر حق دا معجزه حق دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا وي. كيف او دے دشمنے دے وجہ ہسد و عنااد قصد وجی چنکار تو کنا تے ظلم وی بانور کیفکان عاقبت المفسدين پس اورا سرنگش انجا اند فساد کون کو چغدا فرعون ادھا سردارا قرآن و مجد داغی فساد تفصیل کی روستو خلوه فساد درقیده دا هاو چه ده پیغمبر مقابله اکلا او غصر دشمنی اکلا دغشان ده معجزو بی قدری اکلا او ده پیغمبر چکم ملگری و پاقیبان ده سخته و ظلمونه ده اکلا نو لوی فساد بلسته اگرش ده فسادیان اخواه وقال موسی اوی موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسولم من رب العالمین یقننزو استازیم در رب دمخلوقات من رب العالمین در مخلوقات دمخلوقات در طرف نظر پیغنبال امتاد اگورا دیکی ردو کبھا فرعون چتام دعوه کردا تقبل ربوبیتو اوزان تا خلقوت دی ویلی کنا ما علم تلکم من الہ غیریک تاسو د پاره دبل د بل الہ نه معلوم د خپل ځان نه تاام دا او کړی دا توغو رد نه ز استاذهم اطي امبرم پیغام دی دربد مخلوقاتنا نو اول جمله کې رسالت اثباتو کو او د الله د اثباتو کو او ردوكو داويد فرعون حقيقون يومانا ذا لايقيا في خبر على اللا اقولا جزبون وعيم على اللا ايدا اللا دا طرفنا الحق مگر حق خبرا ذبب الله دا روجون لكم ذبب الله دا طرفنا حق خبراكم ذكا في داغر طرفنا ذا غلطة ومن فاغب دا روجون لكم حقیقا جدیر ظالیکم او بل حقیقا ظاہرہ ناکم مین ناکم پدې خبره چې نبوایم د الله بارکه الله تعالی فن الحق مگر حق بل معنا به تر حقیقا ز قائمم ثابتیم کلکیم پدې خبره علا الله اقولا جزم نوایم علی الله الا الحق تعالینا ناغر طرف نه مگر حق ستاسو دم کو نه اريګو مشکلات او سختو نه اريګو هيز یو سز ما ده حق نه نشهرولي زقائم او كلاټيم بده خبره چې حق باویم کار سوره مشکل راځي تاسو به خاوا کېږي خوشاله کېږي قاضي ایتوکم به باییناتم مراد بكم يقينا ناغليم زه تاسو ته هوازه حدليل درام تاسو نه فارث المعيى بني اسرائيل جمع خبر زمان دارا زمان سراء بني اسرائيل لنبا خبر دارا جزو استاذن ده رب دمخلوقات رب دمخلوق اغتنى تد روخ ورد تد روخ جنى نتولا او دا خلق فريضا فارث بني اسرائيل او د ابن اسرائيل کتاب خپل غلامه کې راوستري او ظلم او زور په کې مجبور کړل دي ندی پرېد شي دي پرېد شي دي شانت دي شاند دي د مشر ملک دی ابراهيم عليه السلام د دینې کو جل تکې ډېره مدته را کړل او هجرته یې کړو تا د عراق نه دا خروز ته بیا د يوسف عليه السلام په وخت کې دین مسر تر راغلی دی نو پره از دې دې خپل ملک تا ځان له الله عبادت وکي او د خپل رات د قانون موافق جن تیر کی استاد غلامه او د ظلمونو ناز اچ پره از زمसरा بني اسرائيل دا خبره وکړه پیران تا پیران اغواه کې کوشش کړو نو موسی السلام د خلاف دا غدا خاموش کولو فرصم رجزور لگونو سیکول نشوخا قال این كنت جئت بآیت و فرعون قیتو شراغلی بدلیل سرا او پنخ سرا فاعت بها نورا این كنت من الصادقین قیتو درشتنونا تاثرس دلیل رو لک تاثرس دلیل ایسو نخو مجزر سرای فعلقا عصاها اور رسول الله مصطفی علیہ السلام هم ساق بلا فیذا ہیہ ثوبان مبین نا ظابا کا اجد احکارا ثوبان لو اجد احدری خاور مبین احکارا ته دچا پک بیا شک پاتنه شو جدا جدا داو کنه بالکل اوس لیر لوی hebat نا کا اجد ہوا پیران چی غو لینا شو ویا ریته دا دایو معجزه وا دمو صلی الله والسلام وانا زعيده عربی است لا اصل خیالس دغه طرف غریوان کې به ترخ توراسو جلاوی با فایزاه یبيضه للناظرین ناسه باغا زلی دن کې او د پارا دلی دن کو چچا بوته قتل نو بالکل زلی ده بغير ده سو نقصانا سو بماره ده برقی وغیره ده وجه نا بلکه معجزانه تور ده ام بیاو ظلو نمووری ده ايمان رنائی پاکی نگورا اللہ رب العزت با ده ظلو نیو کنیکشن ورکا غیلاص ل نو رنائبتے اگه تم راوستا نو اگه بدوم را پلقید لکه ده نوار نام تیزتا ده دو معجزے وی ده موسیٰ علیہ السلام ده اگه ذکر روشو دین روز اوه معتبرو الملع اوه معتبر سرداران نقوم دا فیرانا انا هادا لساحرون آلیم یقنن دا خامخا ساحر دے پوها اوه جادو گردے اوه محارت حاصل کردے خلق امراجمہ کو چکم داگی خصوصی خلق او کم داگزی اصل باشندو قیبتیان وغیرہ ناگی تیوه چرا زیننیو مشورکو دا زه وویللږه کنه دا, دا موسى عليه السلام, او دا دا دا السلام دی او ضرور د هارون عليه السلام دا کو ساحران دي وه دې دا واخ کیه دا زکه معجزه و تو وویلل کنه نو وی دا سره سحر او دی او دې دې واخ کی ورو ورو شورو کئ تاسو تب سحر کئ نو دا خلق بزن سره ملګری کی انو تب یو شي نو سوچ کاوه تاز غدیبه اند ظلمونه کړی وکنه نو حاجت دې په لاس کې اختیار راشي او دې مالکان شي نبیاسو ژغړتاه سو بسخ حاليو خیر مې بیا نو دې تاسو باسي اوس دعویہ یی مشورام صدا یری دو دی غالی ان یخرجاکم جواب تاسو من ارضکم د ملک تاسو نه د ملک تاسو نه فماذا تأمرون نو سو رائے رائے را گوئے سو مشورا دا سلا مشورا پی اوکے گوارے دام و قدام او خلق گوارے ٹولا قطرفت متوجہ دی نو دی وقت که خو مشوراوکے قتل کو زر قید کو دا ملک نیو باسو کسو چلو کو خبر کوئے زر کنیا خوطا سو لپریزی او دو د ملک اصل خلق و تاسوی اغه راغلی دی زمون غلامان دی جدیرا باندې بیا مسللت شي نبي اهو برا سره غو کیچه دی ویلونی دی فما ذا تامرون رسره را گاوې قالو ارج و اخا او یریم هغه متبر او سردارانو روز کده اور اور ارجه دل مهلت ورکا تلوار مکوو روز تو یکا واخا او اور وارث الف المدائن حاشرين او لے گا بخارونو کې راوندون کې فل استاد او چپراسيان او لے گا صدا ټول خلق را جمع کې اخو دویمه مقوله اول څه چونو کې ياتوك بكل ساحر عليم هر ساحر بوها صاحبمل کې لږ څه هر دنیا را کړه هر طرف تا لولو ساحران شتا ملانی مشعور نو معلومات بو که چه پا کم خار که مشعور ساحرانی ہو ها و مقابله والا نو اقا برا اولی ادا با اطوی کنه چه داخو گره دا بادشاہ حکم ده د بادشاہ مقابله ده نو چه سکمی پا که و نکی خط یار راش پا دی بانده مشوار او شو بس مقابله بو که ادل وبمو طور جواب ورکو سحر خولې مونږ به خيو مقامک ومقابله وک نور کار بناته جوړ شي کپګولا بخي دئون به مشوره وک وجاء السحرۃ فرعون اوراغل الساهران فرعون تا قالو نو وی وی څه څنګه راځنه شو نا هوځي ستوري مشو شو اپر اوان بده تاپوس کروی چا خواه تغشم مسل را پی خردازو با سوکلش ناگی و یا اولی بنکو مقابل با کو او سنگ تب سوکلش انا یقینا زمون دا پارا مزدوری دا عجر دی این کننا نحن الغالبین کلچر شو مونگا غالبا مونگو چو اگتنو بیا با خامخا عجر را لبکاری دا بیللو سو نوی و دیوی چه مونگ غالب شو کنا نبی اگه ومون خواب اکا حق دار یو کنا چه جرال رای که دازه هم فسترین اگه فرق خی چیو دا اللہ پیغمبران دی او خلقتا معجزو خی خلقتا دعوتو کی بیانو کی تبلیغو کی نسوی ما اسالکم علیه اجرا ما اسالکم علیه من اجرا او لا اسالکم علیه اجرا زستاسو نا اجر نوارم دا اللہ پا دنبان دی هسه आवाज نو والا اذن واالم ام بیاو دا आवाज ده اول طرف تا وګورم چې د چا په دنیا کې پېښه ده دا چاري په دین مننه دي ناغي بسوي ان لنا لا یقینا زمونږ د لپاره خامخا اجر به یې سمره تا کیداته وکړو زمونږ وریا سره کار نکوه دمو غره د دا د منډه ترلا ده نمونه با عجر دوست نمو قرره بیا روستو جگره نشو کوله دا داغی پیشوار و خلقو خبری دیخوا چه پس لکه داغی دا دین دا محبت نی نگته تقدیر و بیان لبوزه نمون با اغطا تاوی چه جیزمون که داغشان ترتیب ده نو او دستور لی انتظام با کلواری اداغشان جیب خرچه با کلواری سوکو کنا غریبی ده زمون قوی جیداد نشتا کرده یو وقتی نتربل وقتی پرده زمون جیداد ده سپا تقریرونو و سپا نعتونو ناقی اواز قی انا لنا لعجران زمون دا پاراجر دا فرق د انبیاء و دیدنیا پرستو او پیشورو خلقو خاص قال نعم و فرعون آو ستاو دا پاراجر بئی مزدوری سا شیر اخو بئی و اینکم لمن لمن المقربین هاو یقنان تاسو خام خواهی بعد نزدو خلقونا ماس را با داس اخواه کی ناسی دستاسو سوٹ تاسو دستاسو کرسی دی اصوفی دی ماس را با خواه کی ناسی عجر و عواظ کو کې نزده که دلگران دی دا خلق جزور لگی که نا لنبی وقی خواهی دا عجر نمناخ دی و داوی جمع دوتا ور نزده شوی دی بادشاہ تا ادس را بیا موند چل رازی ناقواتویجو ماسر با یوزای ناسی دا وڑا خبرانه دا ما با گاتای کنا نداسو نو دی با دیرلوی عجری انیز دی برا سر ناسی مخ که برا زیر رسط برا تولو ناسی قالو یا موسا ویغی ای موسا علیہ السلام اما ان تلقیا یا خو توق ورزوا و اما ان نکون نحن الملقین او یا بمونگ شو مونگ ورزون کی تخپل زمار ایا به موږ خپل شهر لمبی او ورځو دمر نه بس چې عدب دې وکه نو یاري ساماره برته ملاویږي اگر دې خلقو د جروستو ملاویدو والل ته زکه وې چې په دې هو پوه شو کنه موسی علی السلام خو زل خدلی خلقو اولی دل نو ځکه ردن مشوره غستاو ادب وکه چې ستا خوخه ته ته لمبی پهل کا کاره کې ما از الله او معجزہ کار کی او یموت اجازت ته چمونږه ورزو یو بکول قال القو و موسی علی السلام ورزو ای زه تاسو چخامه مقابله کوئ او دا درته منزور ده نه بس بیا کو تاسو ته اجازه ته څنګه تاسو خپل چوسه زور دے س کوشش کمرمان دے غوري جوی ته بیا هم پڑھبا نه سپا دي نشي ښه مخه او د حضرت خوخلا نو بس ولې القوا ورزاوي ولې دا دې سوال راتو شرم مصالح اسلام څنګه اجازه تو کو چې د معجزې مقابله کې اغي تر څهر اجازه تو ورکړو ښه جواب دیارې صدا دې اجازه نه دا خود دو شکلو دو صورتونو او په هر یو کې داږي د باطل ملاماته دا د سحر پکې ایجسکار کې دو نو کوم یو پکډیر بهتارو اور د اثر د پاره اوقاف النفوس نا غداوی د مخ کې سحر کارکی زور آزمایو کی او روز ته د معجزه غلبره شي نو خلک به خووب نه زکه داسیو دا به تر تدبیر وکا د هغه د سحر د ابطال لپاره فلم ما القه فظهر کلا جوی غرزول بل زرازی اگر خپل راسه هم سحروا ذولكلو كانا اوي قرغل سحروا اعيان الناس سحروا كو بستروه ده خلقوا واسترهبوهم او ير الله خذكو وجاءوا بسحر عظيم اور عدل عقل البسحر اليسرى نظر كي جوكت لئي ديه خدير بسحروا ادي مقابله كو غرانهدا سلا دمر الليل ماران ذولكلو قام ساغاني داغين ام باران وخلق الير و ير اور تولهوا بلخس سحرو خلقو سحرو اعین الناس حقیقت پکینو هغه نظر بندی چويته ویلش صرف په ظاهر کې دستور کو والله نظر باندې يو خيل من مين زهرهم انها تسع سره تو ها کې برا چې موسی عليه السلام ته په خیال کې راوستې شو خره حرکت کې نو ظاهر کې دا څوک دا د هغه هغه لوی څه هرو په دې په صدر خدام وای چې دا د هغه غړنبه خبره و کی دي چې هغه ټول څه هغې د هغه په دې یو خبره کې نه منحصر نور مومو او چې کلمعجزه یوه ده نو بس بیا نور څه د سم نه شو قرآن مجید قرئ عظیم بس دا هغه د ټوله زور واهینا ال موزا حکموګمګا موسی علی السلام تا وحیم راولی کلا این حکم راولی ان الگ اوصاک چو غرزو همسا اقبلا وی غرزو لن فا اذا هی تلقف ما یعفی کون فس نازا با تیرولی اغسو چگی جوڑول کم دروگ جو کلو کم سانگی چو کلو کم تطوبی چو کلو ناغار سولا همسا او چی خلی کلن جوڑ یارا سای کتب ام صاحب وګړه کې تاګړې دي نا صاحب تیرې کړل لا وسو چې غي جوړول توقع الحق نخرشو حق ثابت شو حق غالب شو حق وبطل ما كانوا يعملون او باطل شو هغه چې غي جوړول طلبوا حق القداوي کنه چې اړ ډېر دشه هرو ايوب وصله خبري کول چې ګور سوار دې مقابله وګرانند نو مون خودم را سحر و دمر خاماراً جدنو دی آشه همسا اغر زیده نبی آخال قبل سنه لی او خواب و بطول ما کانو یعملون اغیج جسو کلنا باطل خکارشو اسم باطلو خو خکارشو خوا فقلیبو هنالک پس کمزور اقلیشو پداغاز ایکی هار او من او بینلت اراغی فیل شو فقلیبو هنالک کمزورې کلیشو بلغه زایکه وان القلب الصاغرين او واپس شو ذلیل الرسوا ولي ایمان غراونلکان خاص په مقابل اجرای ل واغه او نه ګټلا نو رسوا او ذلیل واپس شو دا خلقو چری ایمان روانل نو داو ذلیل او کنج بکه ایمانیان اور نه وړلته مديو غرزید و اولک یا ساهراتو ساجدين پر وقتل ساهران سجده كون کی او لقیا او خورزولی شو نو یقیدہ سے حالت ترسیدلی و دمراہ سر پیشی ہو چه بس بیاس اختیار نو سمبزان کی سجدہ خو اختیاری اکلا خدا سے حال پر اگل ہو نور خبری پی بیا سرانداز کیده نا دی خو متوجی ہو خانو دی تا سجدہ سنگا معلوم ہو سنگ دا اس طریقه نووئی چکلا مقابل ہو گتلی شو او فتح الله ورغم والسلام هارون عليه السلام نغې دعا او سجدا وکړه د شکر الله تبارک وته اجا ساحران وکتل کړه ناری قاسم سم وجد کړه غلو اج دیول دین له دین و پره وته وګورول شو ساحران سجدہ کونکي قالوا آمنا برب العالمین وی وی مونږ ایمان راوړل په ربد مخلوقاته کارې اعلان وکړه وکړل او وی, وی. بیا مشک پیدا کېدل ځکه پیراونم ځان ترابوي کړ نو کاغورې د لویې ابلچا په داخيال کې وکاو نشا کې علوم ختم کړ رب موسی او هارون رب د موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ا په یو څه د باندې کله چې دوی مو کینا لاړل ا پیراون او خپل را جما کړو چې دا څنګه مصالح ورسوي نو یوه ځې بنی اسرائیل و نا چې ټول موسی عليه السلام سره ډېر اصاحران چه اگه ایمان رولو یادا سوا چه ده سحر نصاحرانو اچه روستو شوانو گره بیا شهده او حق پرست دی نیکان بندگان دی اولیه دی داد اللہ فیصلی دی خواه نو پر آنوی چه کو دا زور خباز غلی کول گوادی قابل جولا شوا. ادیگ پر موانده غالب شو یو اتفاقه اوک زکر قبتیانو کم دیل خلق اغپلا مایلشیو چدا حالات اولیدل قال فرعونو او فرعون آمانتم بهی تاس ایمان راولی بدی مساعلی سلام بانده قبل ان آغن لکم مخد دینا چز ایجازتو کم تاسو تا خم ایجازت لا ندکو لی اتاس ایمان راولی خنوولی دی ایجازت کوسو وخت چا قبل ایوی نا قبل افمانا دونا و دا بغیر فمان دین اجازت نا <تصف> تاسو لگی ایمان دی مان امروڈ اهی اذا لمکرون و ہم قبوش یقنند خامخای چل سازش تے مکرتو موحد تاسو جوڑ کر دی مذبوط کر د دا فل مدینہ تے پا دے خار کی ا tensorباخار کی کلنا سلام را دی تخلیجو منها اہلها چو باز تاسو ددینا اہل او خلق دی دا ختا سازش کلون نوست پل کمزوری که ازی استاز و استاز ده مشر ده طول یاوی ممتا چل جو کده ده پریبم جو کده ده نوستاز و خپل صلاح و مشورا و سازشو جزانم کمزوری که خلقو داداخ کارک لکنه فصوفت علمون و زرداتی تاسوب دا بواشای دادا پیران خپل منصوبی وی او زان رایتنگو خلق رایتنگو چه دیوان روژی اخوان نوست دم کیور کی خواست چ تاسو خو بل <سؤال> زره پوه شئ زباسو کوم لا وقته عنا ايديکم خامخازبا پرکم لازم استاسو او ارجو من خلاف عدل بدل دا سخت تاسو دا وکړه چې خلاف پرې کاوغه تخپته وغورلو يمن خلاف زما د مخالفت د وجنه تاسو خلاف وکړه نو تاسو لاس په برېکو ثم لوصي لبانکم اجمعين يا خامخازبا تاسو ټول فانسبا کما دا سزا پخپل اویا پانسه کېدل دا فقط خبرې وکنه او حق برس چې عالی پزړه کې دی ایمان رڼا راشي بیا د هغه پدې دم کو پدې خبرو سره پروا نه ښه دا قوم دې را ناران خلقو قالو او یې کې ځونکو او منقلبون دا دنیا کو سره همیشنه نه فانی ده ختمې ځونکو راځم به نورستون نور مستلی 800 کنا ګور دا ریټول د الله رب سره جوړش التے وی رب العالمین رب موسی و هارون دلتوی الہ ربنا خپل ربو په جن رب چسو پیجنی نبي هر وخت دا ذکر کوي هر وخت غیاث ساتي او هر قسم قربانه ته تیاری دا جذره زادہ وما تعالقوم ممننا اتوب عدن گنے زمونیا نور سندا الا ان امننا مگر دای ایمان راولے منگا بیا یا جرات بنا یا تنو جرب زمون لاما جا اتنا کل چراغ لم ہوتا معجزات تخبل رب رو رو رو من لی بیو نتو من سارا دشمنی ببل من ایمان رو انو گا حقیقت پہ جاندا من ربنا ارهب زمون افرغ علينا صبرا راتهګه به مون باندې صبر او تووفانا مسلمين او فاتکه مون مسلمانان که زمونګه دی وخت دا فرعون ظلم کیو د دد لازم شیطان کیګو الله نون غريچ به صبرونکلیش نون له تالوي کراج چې صبر را هر قسم موقعے سخته ته سوال کړي دي د صبر را بنا نو صبره ورته استقامت خوته دي چله دا تکلیف خو په مونږ راغي نو دې کړاله صبر راکي یو اسد صبر فالکل چله ما صبر ناکه اې را خو بیا اندې حانات راځي په بنده او چې کله پتا امتحان راغه مبي اسوال کو چله استقامت راکي اوګه زموږ اخري او اخي رجوع لري مسلمانل نه پاتنيش وتوفىنا مسلمين اسمه به تره دعا یو کړه اره دا راته کې موږ باندې صبر ګوردايو چې حاج شخ دا هغه نور jihad په موقع کې کیږي نو دا غل نفس مجاهده وکنه jihad اکبر دې چې یو ظالم بادشاہ مخ ته حق کلمه وې نو لدین الوی jihad بل نشته دومره الوی jihad چې دا مخ ته قرار سوسو زنه را ربن مواغثو پیغمبران مخک چا دوین نشو رب خو بیاغه تاوی نیاد حق پروستو شانخ کارکی که فرعون دی لوین ظالم دی کمزور یو غریبانه خلک ها علی یاد حق نوا نرل او بیا غمال دالته یادو جزاء خیر دی یارا خو باز مقابله وا مصالحه موم بیا پر په یاد کو پراونته چې ګني دا دل به ګټو بیا به شې دا دل به بیا ګټو وخت موږ له بیا سره چالو کا نه دا خبره نشته څه حاګه ولیدو هر څه تکلیف ير دي او لالو او مال دولت ير دی بیا خو قربان شو په دین باندې کنه نه موګه خوراشو آلته کې پراونو د هغه به روکرټ لا جمع شو جوز به چل مخکن ایخو تجاویلو چی دی پریز روستو اکا اوصو تاویی چی گوار نور بینا پریز ایخا وصب فیلنک ادیم وقل وقال الملأ من قوم فرعون اوی معتبرو دقام دا, دا فرعون داغاز البروکریٹسو دیو فرعون تا اتذر موسی ایا پریزیتا موسی علیہ السلام وقومه اقام داغو ليفسدو فلعرضی چی فساد کی پس مکا کی او پریزی تعال را او ست خدایانو لرا قران او چتا او گرموي تووس دي پرهودل نه غवाडी تب ادا سي پریزي دي خوبه ټول يوه شيون به خراب کي پر سات جن بروان کي او بلدا چا کدي په غالب شو متا او پاتره جووال دي ول وجلي دي په خوا لاسه نديو به خرابيا صحيح سلوک کي او تې پرېغه استا الہی پرېغه و یا زارکا و الہاتک الہاتک سدی نو دې بارکه اقوال لومسترینو چدا پرانږه دلو نو ځان ته هو لوی رب وکنا ان ربکم الاعلى نو چدي اعلی او نور ادنا جوړ کلو واړه واړه یاد انوار او په شکل کې سوقید او غاب په شکل کې او سوقي چخپل مجسمه جوړې کړي اخارون ته دې په دې لګلې او پر الراغه عبادت او تعظیم بکر 14 کزن شاندار را سیرې نو دا بتاو است برتیه دی عبادت وکړه ري اگې پرې خېدي قال فلقتل ابناءهم وفرعون کو د زلالو دي یا جوان دې پرې زو لون دي دي اباګې کار چمون دي سره مخ کړو بیا دا وګورئ چو یې دل کنه چو یې کوم دسنہ یری دو خیال انګاو دا vakar خو زمون ته جوړیږي اغه د موسی علی السلام به چې زمون باندې شیخ ختمی کنه نو کار سور وکول وغواړي چې قتلیکو و انا فوقهم قاهرون یومالا مونږه په دې باندې زور ور وړو دلیل دور مضبوط نه زمون په زور شتا دلیل هغه شان زمون ولامان دی نمون په زور ور وړي دا کار کو نو حکایتان قال لي يا حقيتا الله وي ددي دامن سبي و ان فوقهم قاهرون او يقن من غبدي پراني ان باندي زورا وريو الله وي غلب خص من پارچا باندي نديب با من سبي جوړي و ماكارو و ماكر الله الا تدبيرك يغفل بندگان ده حفاظت قال مو زالقه مستعين بالله واخبره و مو علي السلام قاولدا جام دا غاردا لاله صبر کوي ان الارض لله يقنا زمګه خاص دا الله دا فرض تنه په نوند نه الله رب العزت یری ذها من من عباده ورکی دلاره وارث کید دې زمکه کی څوک د خپل بندگانونه دا په روان نه ده دا برنه پات کیږي او الله به تاسو له درک پیدا کوي ولا عقب المتقين او ښه انجام د بار د متقین ولې اختیار کړه هغه موږ خبر دي چې استعانه وکړه الله تعالی امداد او او صبر او استقامت پیدا کړي نړۍ دغه خپل حالت یادونه مخکنه نو مصالح والسلام ته یو که سم فریاجو کو چې ګور موږ مخکې هم تاسو لا نه و راغلي او مبعوث شوی لا نه ا دا او سختي وي بي. اوس بیا غا سلسله شورش و قالو اوذینا وی بن اسرایلو تکلیف را کړیو مونږ تمه قبل ان راتیا نا مخ کې د دینه درجه مونږ ته او پیغمبر شوهنه وی ا دا مشکلات او دا سختي وي ها چې مخه مخبه ده مونږ به چې بعد ما جئتنا او پس دینه چې ترagle مونږ ته اغه مشکلات او سختي اغه کې 카메라 اخیر غي په اخر د دین اختتام وکړي دا مشکلات او دا سختي به موږ باندې خل بس باندې کی بس کیږي موسی عليه السلام توسل ورکي اوس خو کار آسان شو تسهیل سړی وکوي قال اس ربكم و موسی عليه السلام لز دې راځل د تاسو او یو له کې دشمن تاسو ويستخلفكم في الارض او آباد کی تازو بزمکا کی ویان صورا کعیفت عملون پس گوری عمل کوئے تاسو دا دشمن دی دی بلو کی واس تازو برزن رستو مشاران شے او عباد بشے پدی ملک کی خوصد پارا دی دا پارا چه تازو سنگ حق دا او کنا تا اللہ رب العزت خو دا خوخی چه منیان زمان پا حکم عملو کې نو چی دی لر کی نو تاسو امتحان شوروشی دویم قسم امتحان یو خدا ری چو تاسو بانده مشکلات او سخته رازی نو سنگا صبر و اشتقامت اختیار یو آد تاسو لیم قشالی نوامتونا فراخی ازادی او باد شاہید رکلا نو چو پدری که تاسو سنگا حق ادا کوئی او سنگی امتحان کی تاسو پاس کوئی فیمزورا که فتح عملو دا پاکی دویم امتحان شوروشا خ نروستوا کا عذاب نے ذکر کی دیکھو یہ گنا جس سسرن بدشمن ہلاک کی روزاگی لا ہلاکت اغم بادی اغا بیان نرستوا ولقد اخذنا आले فرعون او يقن ان اليوم نغفرعون بالسنین فقحت بندي ونقص من الثمرات ابكمید میو چه ساختے پراغلی قحت پراغلی اوگی تگی شو او میوی کامشو نگورا موسیٰ علیہ السلام تب بیا فریاد کو او چگی بیوالی روز تو لاغی تفصیل رازی ہوں وچه کلیو پر ساختے رالی نگورا چاہتے بے نسبت کو موسیٰ علیہ السلام چہ دار دیدو وچه نو دوالا قسمہ حالات پراغلی ہوں او نقمتنهم لعذاب بشكل او خوشالو بشكل فائضا جاء ادهم الحسن فسارك لا اتراب لذي دا خوشالي مزيب وراحت بو مال دولت بو بارانون ابو ورسو قالوا لنا هذه نوبو زمون سر دا خائي لنا هذه زمون دفعه دا داوايا زمون لخوش داسي دارا سر خائي امونج لايق يلدي. وائن تاسو د هغون سیاتو ان کژرو بره ست دي د تکلیف یت طیرو موسا یت طیرو ب و مما نو بټ پهلی بینه ولا موسا علی السلام او باغه جده سره ملګریو ریه بسدار دي بټ بس پهلی ده او سپیروال دي ا جدي دي نو به موږ مشکلات او سختې اجه کله زمون خو خپل دا حال چې وګوره خوشالي پکې راغنه لازم مو سره ښایي اَلَا انما طَائِرُهُمْ وَاَرَى يَقِنًا بَتْفَالِي دِدِي مُصِبَتُنَ دِدِي عباس رضی اللہ عنه مصائبهم اینداللہ الله دیم مصائب جدیبان دلازی دال لازر دی دال لازر اخنا دی اغطا علم دی حدی لا یقدر دی خبرو ولیکن اکثر لا یعلمون لیکن اکثر ددینا نپوئیگی فدی حقیقت خودی نپوئیگی کرتا چو ساتيه مشکل په باندې راځي نو څه د وجه او کم حکمت تپاره بارا چاره به خپل تکلیف بل ځنه ثبت نه کړي څه دا, دا. بس دته دی وجه نه اجه دا به بخت عادت پیرار غلري نه بیا غواو نه درېدا لڅوي او بچنه پریږديو بس دا نو وسنو خوده په دې غاله تیر څه یاره غه میوه خراب وشو صداړه دیوچ ادا نه وی چپدې کور کې زیا د پکال کې مونږ نه شو قران نه ویلې شو ذکر او حمد تسبیح او نه شو او د الله د رضا یو عمل او کارو نه شو نو کنه د وجه نه بس د رده باندې د وجه کړو کې بیمار شي او دا اپ پلانې لیدل وکړا ادا پلانې ولیدنو هغه و چې را دی خو کله منډه وي عباس نه نه ځای مارو څه شی کې دا دی باندې د بشري یا پس افاره ته وي ارچته چا په مخرا اوتي يو چا مخرا باندې ولګه يدم نخطل ځان تاسو ایتنه کې توبوباسي کنه تمله ګوناونه کې ابي نسبت بل چاته دا خو کار دي تا ته نو بيلي سلام دعا خو له وا توليه ري کې وي رچ الله وملا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك ابر اخلاصا کلمات برداوی قران کې برادي ماشاءالله ولا قوه الا بالله لیکلو تا جات نشتا تیوا الله ستاسو حال نه خبر رېتا ویني نو په هره څه کې تبات پالي ندي وره کورباي اوسړي جوړټي ډېر پکړاو نو په خارو خلک یې ځانه په ډېر سړک لړیا کوړیا شپه نو ځکه نه تیار شي علاقوشاله مون قران شي لاړ شي ودا کنه نو کې لږې بیماری راشي رسوي چیرې به دا کور په مونږ خاونه نه لري ټکرانه لري او وان پکې نه جوړ کېږي مونږ بنیاړو پکې موځ به خیر نشته اګور ختمو نه پکې چلي دي مټي آي نه ورل شي چیا نه سوي بددا چل کاو کنه داغه لپاره هو لې ختم دا وي ته کور ته تلوي اډا مډه یا داګه نمک راغلې اورہ کمرہ کې دې موز کړي وي دروازه ته کې وي ندا خپلې برکت ورا غل نو جتا بګه رسم ختمو کو زموږه درس پابندلې پکې پا نشتا او تلاوت د پکې ونکو نو بږي کې وسنګ برکت راشي برکت استاد عمل تر رازی نو جستا عمل دا ور دي چې ته مونږم کې ذکرون کې او قرانم پکې یو اسي داغه وخت ته ور باندې دا هغه چې خلک راځم که او بس ختم پکهوش دا دا برکت نه لري هغه باندې ته ته هدا په ویه هچ په صحیح طریقہ نو چې اوسړي داسې وکې چې دکان د وی سيارونو یا د نورو اذنونو گمرهو جوړ کې هغه خلک راځم که یې ختم پکه کونه وکې پکه ختم وکې ته یې نه ورېش اروز بیا گمرهه راوړي دا به مو چیر برکت پکه یاراګي یارا نه دي دا خو سن امام جوړه او هغه په وچور کې لري ابتتاح کو نو ختم شریف کو او بیا دا حال په خلقو سديده باندې وګرځو نو کو ربانه خرا نه کي نو د 100000 لا کرب باندې جوړکړي خرچه پکړي اورست بیا دې هر کم په دنه هلاکه خرڅ کیره ولې دا په مونږ را بل جوړو دا غبل به روان دي سره خاص ولې دیزمکه کسی چلیه دیک دا اغیی خوزه گناه نیش تا گتی دیسی مد تی وست پنه لا اغیی که بس براکت را دا اغیی استاد عمل پر را تا دلی خبره که تا نیک شوی تو خوش شوی در لان رسولو که نو استاد پار با الله پا خورا پا گتا برکت براکت واج دا خود پیرانیت خبری چه من گرده دا وجه نسپیرش دا سپیروالی دا بنده دا خپل عمل نرازی دا جی چیوی لیوکنه چیخو القرآن رحمه الله چو سره سر نو یا با خوش قسمت برکتی او یا با بدبخت او سپیرین اولی چاروه هاگی ازان او ری قرآن او ری او ساسر پینکی گی نو بز دا بدبخت شو او چې پیده تی واخلی نو دا خوش قسمت ای نک بخت شو نو داد دا بندگو د دا خپل عمل سره طول لی خبره نا غيبو جنان ادا خون د دې معاذ السلام او درمل ګرو د وژینا حجه خوش علی براله وی بعده و زمون کار ادا زمون د وژینا وقالو مهما تا اتینا به دی ډیر دی سلا اوصو چې تر مونتا من آیاتن معجزه لته صحرنا بیا ته سحر کې مون سره ستار سمره چې سحری کار تبوني کنا انو ما سحر مهرو کې فمان احنا لك بمؤمنین رزنیو مونږه تا باندې ایمان وروډن کی یقین کاون کی مونږ له کو یقین ته کار سمره مون تاسه هر او جایزه خه وره معجزات هسه هر ویلا ماه ما تا تنابی ډیر زلا کار سمره که تمه ترولینو مونږ نه مان ته مون ته معجزې راوړا کنه چلبوش نه بس دې حد تورسی نه بیا بیا عذاب را دي خه تاغ اخر درجه او سلسله پر سور وسه عذابونو اس راوي له موږ په دې باندې توفان دوه بو توفان راغله نو بس دا څه توفان راغله او تا تیر ځنچ پنجاب کې سم توفان راغله چې می خیم بلچتون ته خې جوړې وي دومره ډېر اووبوي کنه دا دا جو توفان په غیر راغله چې سړی کو درې دن نو به یې خلې ته وبره سي رسول الله پیدا کړو نو چې تاسو نو اسلام پرالو چګه فرياز نه نو بیاغ اصوالو کن ولی دیبو اعداو کلکن نو اگه توفانی تیلرکن والجرادا او مولخان فصلونا عرصه ولی تکلی کل دومن مولخان پران جامو پوری بدی ی شورو کول دران او سپگئ صوف سپگئ میادی سپگئ دا پا کرا لی او فصلونا ولی تول گونگو وادا او چند خان تا پکوم خطرنا کازاب ټول ملک ته ډاکو کچا به خبر اكو نه زندګ بو لخليته ټوب کاو اجازه یو خلډ کوی کله ګلپنا ویسا لګو نه ورن را بدرو دانګل وادما اوینه بيدن کی بنا چوبه لوخ کی واچلېابه خلې تکنه بسینه با ته جوړا شو آیا تیم مفصلات دا آیا جنو عذاب نو واضحه اماجده می دال محمد علي سلام ماجدي مې څوک چې دې پریاږه چې قحته نو الله رب العزت دی باندې بارو نه وکړو نو چې دې خپل وعده نه اورېدل نا غبارو نه توफान په شکل کې جوړ شو چډي روبتويش نه به پریاض شوروکن نو هغه ته ختمې شوې عذاب تلا نو پازمنه رخلي وسو نو دې باغې خوشاله دي لو خوادې خما پکړه نو دا کا نو دیواله کار وې نو جديده کما غاله لړکړې وا ته سوال وکړه ناغه هم بثو بسلن نو چې غلېګه مکه هو دا نو پاري بیا خوشاله دي له چې دا به سوس پیغام شوخه خیر خان به تا کړو حالت نو ټوله ولا سړی کړو هم مثال وکنه چې ګو لستره نه غالي سر وروړ وړموړن څوبکهړو نه بیا چوله بیگلو نوې وېده اوس څنګه کی ها اوس بیګامه شو غس بودا سنوي م ژوند خان پګه او ګرځیدل <تصفح> نار کا رحم ا چوبه بیسکل نه غینا نا دا. بوی نه جوړیدل ګوردار سے پخپل استرګي اولید کنه فاس تکبر اولوی وکانو قوم مجرمین او قوم مجرمان ایمان هورانو پاک خپل جرم باندې نکلا کو ولما وقع هر کلا جنازل سو علیهم الریزو بدی باندې عذاب قالو یا موسیٰ نویوی اے موسیٰ علیہ السلام ادعو لنا ربک او خوال زمون دا پارد اقبل ربنا بما عهدہ عیندک پاکا چو وعده کل رتاثرہ دقا وعده رکنا چطا تے نبوت در کل رئے نبستا دعا قبلی گی یا بما عهدہ عیندک چطا تے دعا قبلی دوکم اثرناک طریقہ و انداز خول دے پاکا دعاو کم دا وعدہ زمون طرفنا اینې کومنګه ایمان ورو تاسو را دله او درګه نه چې سال بقبل یو عذاب ولرکی په دې باندې تو سالو کې کوم نه عذاب ولرشي داینه کا شافت ان النار رزه کچې تا لر کو زمون نه عذابو ان دعا دې وکړاو عذاب ولرشي لنؤمنن الک مونږه ایمان ورو بتا باندې ولنرسل ان معک بنی اسرائیل او بنی کومګه تاسو را بنی اسرائیل استاد کوم ناغبه سوالو که چه دی وعده اوکرانو ناغذاب بیتلر که یا ما ناظره چه ولم ما وقاوان علیهم الرجدو دامقه چکم عذابو نذکر شو چه ار رو با کلب و دی با نواقع که دو تر یا عفتی پوری بویو ناغذیبه سوالو که موسیٰ علیه سلام ته فریادو که ناغبه دواغو که ناغذاب بیتلر شو یاده چه پاخر کے پیدا سے عذاب راگی چه اور موسی علیہ السلام وې پیران توی چې دا خبر به باندې راځي نو ست باغا آزاد سوروش چې کوم ذکر شو دی نه کنه اخر کې بيدازي آزاد راځي پنې مشپاکي د هاري یو سړی لومبي دی چې کومونی یا گا مرشه ټول د شمع شانا ځامن نو برا عدل سره پکې چې سار نشه علی ما تم جوړ کوله کېږي هغه نو ا موسی علیہ السلام وملګریته وروه تعالی صلی الله تعالی فن حکم فلما كشفنا عنهم الرجز كلا جلركم ددين ازارو الى اجلن در زه وقت پوري هم بالغو چې دي رسيدون کې وغه د يو تر بل پوري يا تر مرګ ورکه دو پوري الاهم ينقصون لا صبدي وعد ما تولا ذا بيو و بارغ له وقت نو وبام راز وبا پراوي اډر خطرناک مرزو فاين انتقام نامه مينهم مونږه سزا ورکړ دي لرا انتقامم دي واغس تاګر کله هم ویلې یمې نو مونږ هر کله په دریابه کې یم دریا ته وي بیا نو انکه زبوب آیات نه بجه وجا چې دغې بکلو سمون دا وکانو انه غافلین او دا غفلت كونکي د دې د هلاکت ذکر وشي چې دې هلاک شو, شو. نورسته بنی اسرائیل وتا بشارته او نعمت وتا خو چورتا سلام نعمت درک کړه څنګه د موسی علی السلام ویلو چې تاسو مکه د خپل بنیان او تاثبا خلیفاگان کی آباد کی تلتر اغی خبره کی و او راسنا القوم الذین او ورکل منگا قوم اغی کسانو تا کانو یستدعفونا چه او اغی چکمزور کردی شوی او اغی لهم ورکل او راسنا اغی مولواری سان کردو دکمزه مشارق الارض دا مشرقون و, و دا زمکی او د مغربون دا اغی اللتي بارکنا فيها اغز مکا جبرکتون جولی و منبا اغ برکتونو ام پکې چوليو نو دا هغه زمکه مشارق او مغارب مولا ورکو ی نو ټوله والا ورکلا پر په پر هغه اشاره دغه پر اخوال ته اشاره چړې لو وسیع زمکه وا اړې را خاسته او برکت نه کوه خو په سترو بیا تفصيل کړئ چې څنګه برکت نه کوه ادا کوم زمکه نو دعا قولي سو کوی شامو اسو کوی دا غمه سرو که شام شي نو ام ډېر برکت نه کوه بیا پک راغلو اے ابراہیم علیہ السلام منتشرت کلو او کمسرشی نو برکت ناک موسی علیہ السلام پاک جوڑا پاتشے صفی علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پاک دا برکت ناک ازما کیا ولا ربك وتمت کلمہ ربکل حسنا او پرشوا وعدا رب استا خاستا علی بنی اسرائیل وبنی اسرائیل وبند خاستا وعده دا دشمن بدل ہلاککم بی ما صبرو پس او بزده چه صبری کرو و دم او حلاک ما كان اصنا و فرعون و قومه اغسو چه جورول فرعون او قوم دادو و ما کانو یعری شون اغا چه دی چتونه محلات او مانه او چتونه چکم جورول نا دل سر ټول دل, دل دل شو او حلاک شو اغا. اولی ته اغا مکینان ختم کرو بیا اغا مکانات ختم کرو کله چې وقوم د الله د قانون خلاف کړ د الله د پیغمبر سره مقابلی شروع کړ دا انجام دایخه چې دا به وبرباد شي سره دا ویل او ځینو چې په هغه به فخر کو او لوی به به کولا نګورې د بنی اسرائیل بل زو ذکر کوي سدازہ قوم غنو کړه دا کې دشمن هلاک شو بدریاب کې تفصیلا واقعې د بیا ورځ تر او چې بور او تل نو ګوره بیا ردی خبره تا وګوره وجا وزنا بني اسرائيل البحر اوري استلمنګ بني اسرائيل دریادنه بحر القلزم فتو على قوم نوراغ لو په یقوم باندې یاقوفون على اصنام لهم چپراتو خپلو بوټانو اسنامو تا الهاو تا یاقوفون پابند کولا تعظیم کوو على اصنام لهم احداثنا مخلو دوا په شکل کې یا بل شکل کې زاله ه جوړ کړو شکلونه هغه ته پراته دی چولې دن موسی عليه السلام دی چې مون له تاسو پکار دي قالو یا موسی وی وی ا موسی السلام اوږرزه زمون د یا موسی جعل لنا اله ان اوږرزه زمون د کمالهم الها څنګه دې د پاره اله دې وګوره بخ خپل سترګې ویني نو پا اعبادت که ام خوانده و لذت ته مزاول ورکی نو که مونگل داس اینو دا بخانه ویدابه دیرا مزاو کی کنه تا نبیه الاسلام توم یا وقت که صحابه ویلیو چه دازه یا ونا دا مشرکان و تقبل توریز ورنده ذات وانواتو تاوی و ذات وانماتو تاوی نو مونگل هم که داس یا ونا وی کنه نبیه الاسلام و تا داوی دا چه برا تاسم ده پنی اسرائیل وانده خبر اقلا ادر ولیدا څنګه زره خبره کوي هغه مشرکان دی غبار زپي